Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköt sig ikväll i centrala Stockholm. Du är ha skott med mig i Stockholm eller något... Ja, de har bjudit in den tacka där. Jag ska återgå till frivägen. Redan några dagar efter mordet på Olof Palme pekades kurdiska grupper ut i samband med gatan på Mörd. Spaningsledaren Hans Hormer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm.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 Så har säkerhetspolisen i flera år misstänkt de här korridorna för att ha en massa koppels för sig. Kan inte hon som mer också ha rätt med här? Nej, hon som har med mer än 95% sannolikhet fel. Hallå, välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemordspodden. Alltså en podcast om palmemordet. Jag heter Johannes Finlågsson, jag håller i den här eh, idiotiska podden som inte har någon riktig målgrupp. Folk som gillar palmemordet kommer att störa sig på att vi inte är så pålästa. Folk som gillar vår gäst kommer att störa sig på att han pratar om palmemordet och inte andra roliga saker. Eh, samma, vi gör det ändå. Jag heter Johannes Finlagson som sagt, jag är månsfattare, stupper och lite sånt där. Ni får gärna följa mig på Twitter, Det jag heter att Jag Tänk Johannes fast att ett tangentbord är förkylt. Det är väl ungefär det upplägget är som tidigare avsnitt har avslöjat Att eh, jag pratar med en person om ett spår i palmutredningen helt enkelt Vårt mål är såklart att lösa palmemordet Det kommer nog gå ungefär lika bra som det gått för eh, svenska polisen Idag så ska vi faktiskt ta upp ett av de större spåren som har utrett rätt rejält av palmgruppen eh, I dess tidiga skeden Men eh, innan vi kommer till det så ska vi ju presentera veckans gäst Välkommen Soren Ismail Tack Läget. Det är lugnt. Du är i Malmö då. Jag är i Malmö och säger skämt. Och spelar en podcast om olika mord. Du är lite av ett poddproffs Ja. Du har en egen podd. Ja, en proffs eller hora? Professional. Ja. Jag får inga betalt heller någonstans Nej, ja, ja, då är du inte en hora. Då är du mer en. Slampa, poddslampa. Slampa, poddslampa. Ja. Eh, din testknas och sen har du gäst i yes, en massa. Ja Detta är första podcasten som handlar om ett mord Ja, en utredning Prata mord innan, men just utredning i ju Det här är första utredningspodcasten. För, första ministermordsrelaterade podcasten. Ja, ja, det är definitivt eh, ska jag gå igenom lite formalia då Innan vi kommer in på huvudämnet här ja. Ditt namn? Soran Soran Ismail ja. Är det ditt fullständiga namn? Ja Är det då inget mellannamn eller så? Nej Man jobbar inte så eh, i din ja. familj? Jo, men man jobbar väl så att man har egentligen inte ett efternamn heller. man heter efternamn så får man vara pappa eller farfar heter man säger. Så, ja men vem är vad heter din pappa? min. han heter Gunnar. ja. du säger så. men jag var hemma hos Johannes. vilken Johannes? Ja men Gunnar Johannes. Ja, okay. äh, lite som Gunnarsson son och sånt. Där. ja det är precis. precis så. Jag, jag är ju halvvisländering. jag borde heta Gunnar som efternamn men jag har istället min farfar efter min fasta. Ja. Flyttade till Sverige och äh, De jobbar inte så mycket med Estland heller Nej, utan det är bara precis, så då, då blir det så Man bara förklarar, det är dens den då, Och så, det finns liksom inga riktigt Folk har sällan papper och pass Och sånt där, men så när man kommer hit så måste man ta ett ett efternamn Så hette Ismail efter pappas farfar. Eh, och så hade jag ett mellannamn Så hette Ali, men så var jag lite för det och skämdes när jag var lite baks uh -huh. upp i Knister. Så då tog jag bort det, vilket jag ångrar nu, men det var ju typ 12. Användes det mellannamnet eller var det typ i upprop i skolan? Så det fick knappt, göra? Inte ens upprop. Du vet, det bara fanns, ja, men du vet, ibland så registrering av någonting. Det kom fram någonstans någon gång att det så sådana Ali-Ismail. Eh, och jag sa, haha, Ali. Och man var <laughs> nej, jag kunde inte relatera alls till Ali. Det är min farfar. Heter det. Så jag får väl ta in det igen, känner jag Egentligen, men jag är ju lite lat bara. Ja, du får smyga in det liksom. Börja så såran, av Ismail Ja, men precis <laughs> men Jag tänkte bara rent pappersmässigt att jag får ingenting Skatteverket eller vilka det är för att göra jag... att du vill reclama dina ja, bakgrunden jag, jag vill betala tusen mm. kronor för det heta Ali också Gött. det kommer inte så många Nej. Som har gjort en grej Cassius Clay, gjorde du Cassius jag. ojag, vi har många <laughs> likheter <laughs> um, Född 1987, den 3 december 1987 I i Ormi, i den kurdiska delen av Iran Okej, okay. yrke? Komiker Du har varit aktiv som det är, rätt länge? Ja, i fem år typ Har du haft någon, så här, nu är det fem år sedan jag började Nej. Nu ska jag dra mina gamla skämt igen Nej, det har jag inte Ademanda eller någon sån gjort något sånt Här är mina 60 år gamla skämt Som är <skratt> som men, samma men, skämt jag tror när ja. jag Men är inte det en vanlig kväll? Så kan, så kan det också så Men jag har <coughs> eh, vi, vi, Jag har gått mer än fem år Det var 30 oktober 2066 sex år sedan Måste det vara, eller hur? Eh, du var med i parlamentet ganska tidigt också Ja, det gick rätt fort, det var 21 mars 2008 Men vem minst datum? <laughs> Nästa punkt Har du något kriminellt förflutet? Nej Inget alls? Nej, det var någon som skrev på Twitter igår att de fick fick upp, hon pluggade till journalist, och fick uppgift att söka upp mig hos Kronofogden. söka upp uppgifter Oj. på mig. ja, Hon blev så irriterad för att jag inte har någonting, ingen, ingen prick eller anmärkning. Det låter lite creepy. Ja, jag tyckte också att det var otroligt obehagligt faktiskt. Det var konstigt, det känns inte som seriös journalistik, men det var väl en hänt extrautbildning eller någonting. Ja, det kan jag tänka mig. För att jag pluggade till journalist på några år sedan, och då hade vi ett i en tidig delkurs att man skulle göra, det var då för att lära, lära oss vad det fanns för risk och vad man kunde ta reda på. Men då var det att vi slutmässigt valde ut en politiker i, i liksom någon mellanstor kommun Och så kollade vi upp på den ägde hund Och ja. den hade betalt i skatt om den var dömd och sådana här. Ja. Och så ringde vi upp dem och efteråt berättade vad vi kom fram till Och frågade vad de tyckte om att man kunde kolla upp allt det Och då sa ju alla att jo, men så fungerar ju det svenska, det är jättebra <laughs> Fast man märkte att de tyckte det var lite oba du men, men du var ju en random kändis Ja det måste ju vara någon sån utbildning Ja, inget kriminellt förflutet Eller fick de välja precis vem de ville Så ett fan till dig som ville Ja, kanske hon skrev Jag fick ju uppgift att kolla upp dig Så jag vet inte ja, Det var en hon också Det var en hon du Kan dra till i Stalkers? Jag vet inte ja, ja, det har varit rätt så lugnt ändå ja, Och några kände alias Nej jag vet att du, detta nämnde du i ditt sommarprat Och jag har nämnt i något avsnitt Av Tjesknasen, jag var med, ett väldigt tråkigt avsnitt eh, mycket mitt fel. Men eh, där berättade du att när du jobbade som telefonförsäljare Så Johan. jobbade du ju med Alias uh, Ja, uh, det var Johan Okej. Okay. Så då har vi det som kände Alias Då går vi över till eh, Palme Ja, uh, låt oss Olof Palme Och eh, min första fråga då är Var befann du dig natten mellan Den sista februari och den 1 mars 1986? i pappas pung. Du befann dig i din pappas pung. Antar jag. Det är ett ganska bra alibi. Det, ja. Du är den första gästen i den här podcasten som man kan avskriva som gärningsman. Nej det är sant. Om jag, fast jag har inga inga vittnen på att jag var där. Ja, just det, Du kan ju förfalska din ålder. Ja, som som och menar att många gör. Ja, men... så många gör. Ja. Ja. <laughs> så det också... Om det man ska men... bli fotbollsspelare i Europa. Så är ja det precis. Hört... Nu är man nog. Men jag är Freddy Adou, supertalang han var 14 <laughs> ja, Skitdålig när han var 16 ja. Men jag tror att Nej men jag, jag kan nog jag, Du är jag, nog ganska safe där alltså. Jag är rätt safe, jag känner mig trygg Annars hade den ställt upp här Jag var varit född den natten hade inte ställt upp Men då är du lite så här Representant för ungdomen Ungdomen som då inte levde Alls under Ulf tid Nej ehm, jo, Vad jag... har du för bild av Ulf Palme? Eh, det är ju bara ja, vad, min, min bild är ju efterkonstruerad Såklart bara Och det är ju att, att han var ganska Att han väldigt så här, rättvist tog upp för de svaga eh, Mot eh, liksom För kvinnor För eh, invandrargrupper För minoriteter mm. eh, Och ganska hård utåt liksom. Uh, utrikespolitiskt Att det var inget ja. för bullshit Alltså USA hade inte kunnat säga till honom Antingen är du med oss eller så är du emot oss det Nej precis oh, uh, Ghostsucker uh, nut liksom Aldrig. Sparkad paket Ja uh, Det det är lite den bilden som är inte så himla himla mycket Nej Du har inte sett uh, nu, nu är det ju inte om Palme besvikt Utan mer om mordet Men uh, TV3 dokumentärer och allt sånt här uh. Nej jag har inte sett dem Jag har hört om Palme mordet i är Bettineers up <laughs> Okej okay. Så det är det, det Vad går han in på? att de Ja, att polisen är helt galna ja. eh, och har jättemycket fel och att deras teori om Kristi Pettersson är helt vansinne. Det tror jag många kan hålla med om. Ja, jag har förstått det också. <laughs> Men då går vi över till eh, det som då är veckans spår. Mm. Kurdspåret. Classic. Eller PKK, som man också det. kan kalla det. Eh, PKK står alltså för palmemordet, kanske kurderna. <laughs> Alternativt då eh, Partia Karkarin, Kurdistan ja. Karkarin Arbe Kurdiska arbetarpartiet. Hur uttalar man det? Parti och Kurdistan Okej, okay. <laughs> Du vet vi det Ja, PKK Jag ska lära mig kurdiska någon gång <laughs> no, Ja, det är nästa mål <laughs> Efter du har efter du löst modet. Efter jag löste löst modet så är det <laughs> min, min första <laughs> ja. uh, Men PKK då uh, Jag var inte så Du är i det här spåret Inte så jättemycket, men jag har förstått att det var några pkk människor i Sverige som hade mördat. Och hoppade ja. precis. Det var två stycken mord. Så. Ja, och, och äh, även då var jag inte född ska vi säga. Så, så. Eh, och, och så då var de misstänkta. Att, att som hämnd så satte väl de var någon slags spaning på dem? Eller utsatte de? Nej, de satte. Nej, det, de blev terrorstämplade. Just det, och då var det så att det var, man trodde att de gjorde det som hämnd för det. Ja. Eh, för så, att vi ville inte vi vara terrorstämplade. Låt oss mörda. <laughs> En logik som ibland äh, finns ibland är ja, för... nej, men jag, jag, Det liksom är väl orättvisa behandlingen Att ja. äh, vi kämpar bara för vårt folk Vi är inte terrorister Och nu kallar ni oss för det Och då förstör ni våran kamp Och nu ska ni dö mm. nu ska vi förstöra era. Men, äh, men vad jag förstår det så är, som, så är det ju Hur seriöst var det här Det var ett bröllop va Ja det var ett bröllop men alltså, det var ju väl eller Hans Holmer då, som ledde polisutredningen Första året innan han blev avstann Var det inte han som Nej det är Hannes Holm <laughs> Vad var det, Hannes Holman? Idag med Sofie Bropp. Det var inte, eh, inte han som tror Nej. jag inte. Han eh, kan gjort Han riktades varit en kvinnokar, Hans också, så han kan ja. också. Mm. Jag kände på mig. <laughs> Men eh, han som då i, sa ju i något uttalande där, han, det var hela första året av utredningen så var det verkligen bara inriktat på kurderna. Och han sa att han var till 95 procent säker att det var eh, kurderna. Vad är de sista fem? De sista fem är väl eh, så här. Ah. Man, man kan aldrig vara helt säker. Nej, nej. Barcelona möter Trelleborgs FF. Ja. Det kan ju ja. Det kan ju vara 99 brukar jag säga. Ja. Ja, ja, men men äh, vilken otur för honom. Ja, det var ju, det var ju trist. Ja. Men det var som som nämnde ett bröllop här, det var ju ett en av huvudbevisen var ju ett avlyssnat telefonsamtal där två kurder pratade om ett bröllop. Just det. Och detta har man då analyserat och trott att det betydde mod. Gjorde. Antagligen gjorde det det de flesta analyser, eftersom de pratar lite väl luddigt för att det ska vara riktigt. Jag har faktiskt det... skrivit ut det. Ah, ja. Det är då från någon hemsida. Det är ja. lite, lite stift Ja, Men det är mycket bra källa Från någon hemsida. Från någon hemsida på internet. Det ska Vi spela ut det. Uh, ja, det, de här karaktärerna heter då <laughs> Jag vet inte om, om det är polisens egna K1 och K2 K1 och K2, alltså kurd 1 Ja, precis 1 och K2, alltså, ja, ja men är det kurd 1 då? Kurder i pyjamas Ja, uh, ja kurd Under detta år ska ni under alla förhållanden mm. hålla bröllop? Ska bli, ska bli Naturligtvis får inte han lämnas över Det får naturligtvis inte bli bröllop utan oss det vill säga om man finns på plats så kan de naturligtvis göra det, eller hur? Herregud, vi kan ställa till med bröllop på gatan. Mm. Det här bröllopet, ska vi ställa till med det? Naturligtvis, naturligtvis. Det låter bara som en fest. Ja. Folkfest. Det, det, fanns, det, det är också någon teori att det var en, en, någon högtid som var då och att man använde samma ord för bröllop och fest. Ja, men det gör man. Då att Okej, okay, det är dåvart Då ja, okay. dåvart det både bröllop och det är liksom fest, Festligt Och det kan man ha på, på gatan Ja, ofta har man ju utomhus Det finns inte så mycket ja, ja. inomhus i Nej, det ja, det är så... det är ju. Men, men inte alls Så många som man vill ha också Så man är ofta ute, det är liksom härligt väder Och det är eh, som mars-april Och så är man ute på någon äng och dansar ja. Men jag tror att eh... Så när du eh, när hör jag... detta samtal Så är... Det beror ju på vilken ton man säger. det liksom. Ja, precis. Jag tror att, att höra, och folk har lyssnat av det. Så. Ibland är det dock så att om man vill att något ska vara sant ja. så hör man det så. Precis, så, det så. De hade bara kunnat säga hur är läget och bara ah, vilket ja, läge ja, äh, smäger, är Eller vad menar de? Ja. Och, och då, så, men har så många har lyssnat och, och, och i, i kontexten av hur tonläget är. Jag behöver inte ha det här förtroendet för svensk polis. Nej, eller, men, men jag vet inte. Jag läste att det var någon, någon som hade länken gammal, någon högt uppsatt PKK-ledare från, från Tyskland. Och att det var ju mord tidigare så det skulle inte kunna vara helt sinneskört om de planerade till mord men. på någon annan PKK-ledare. Men det skulle också kanske kunna vara ett bröllop. Men jag tycker att då borde det här bröllopet ägt rum. Ja, det är väl det de kanske eller, eller liksom festa vad det var. Men det, det är liksom huvudbevisningen det här. Men då blev det ju liksom då Under i stort sett ett år innan han blev avsatt var det huvudspåret Och han eh, genomförde också har Jag läst nu något som kallas Operation Alpha Där Hans då spaningsledare Begärde från åklagarna att få tillstånd att gripa 69 personer som han trodde kunde vara inblandade Så Jag vet inte om alla var kurder Men eh, som var inblandade på något vis Och som var PKK-kopplade på något vis eh, Åklagarna höll inte riktigt med honom vi ville få ner det till fem till åtta personer som var direkt utpekade i ett tips från en gammal krokvare. De kompromissade och landade på så här. 20 kurder som ja. greps. Och sen släpptes en... efter en halv dag. Ja, ja, men det är en vanlig dag. En bra kompromiss. Ta ja. 20 Vi får klubbat. 20, inte mer. Nu viker mig inte. När kom, när kom ni till Sverige? 1 september 1988. Så då eh, missar även de den här eh, intensiva perioden när kurder misstänkliggjordes i Sverige? Ja, säkert den intensiva. Jo, men det måste de ha gjort. Alltså, ja. Det är ju nästan, eller ett och, ett och ett halvt år efter. Nej, två och ett halvt år efter mordet. Så det var nog, de hade nog rätt mm. långt eh, på den fronten. Jag minns inga att, att pappa var att åka iväg på förhör. Mm. Men, eh, men jag förstod ju som att folk blev avsatta på grund av den här. När, nej, det var någon som blev av. Eh, ja, jo, det var senare ja. eh, Det var att efter Hans Holmer hade fått kicken Mer eller mindre, eller han avgick här Men han hade fått kicken ja. eh, Så eh, ville han ju granska vidare själv Och då var det En, en figur som hette Ebbe Karlsson Som figurerade i så här 70% av alla Petre dokumentärer från 80-talet Som mm. var med lite överallt Hade fingrar i olika kakburkar eh, Som då eh, på egen hand Fortsatte utreda kortspåret Och sen så blev de uh, blev anfällt för uh, för smuggling från uh, in uh, olaglig avlysningsapparatur. Uh, ja. Och uh, så var det en, uh, Anna greta Leon fick avgå för att hon hade skrivit ett rekommendationsbrev uh, så att han skulle kunna forska, forska på liksom ja. um, Så det är ungefär så. Men, uh, men du har inte, dina föräldrar har liksom inte berättat något om. Uh, Nej, jag har inte Jag vet inte den här första gången jag fick höra talas om det här Kurdspåret Jag vet inte, högstadiet kanske Men, men Jag slår ju ifrån mig instinktivt som om att, för att man, det blir ju ofta Någon sån här alltså skulle det ha varit PKK, då skulle jag fortfarande få bära Det som judarna med Jesus eh, Det är som rätt många vet. tusen år efter Ja, man. exakt, och man vet fortfarande inte om det är riktigt sant Men det har tagit hårt på de kristna Om ja, det är riktigt sant att Jesus existerade Ja, eller att judarna, mm. precis Alltihopa, ja. något, man vet ingenting men, Gick han verkligen på vatten, man är osäker Precis, på det råder delade meningar Kan <laughs> vi väl säga och, och det har ju tagit hårt på de kristna det här ordet Får man ju säga, ja, deras, deras Liksom frälsare Jag tycker ibland att det är lite materskapande kring jag, tycker, ja, jag, men jag känner att har jag en frälsare Om <laughs> min gud skickar ner sin son Och några dödar honom Jag skulle vara lack liksom. mm. jag, jag köper det. Men då det har gått några tusen år Palmen betyder väldigt mycket för Sverige Och för många svenskar ja. Och var väldigt uppskattad och älskad Och om det då är, är någon som dödar honom Då blir det lätt att man drar andra över en kamp Så, att, så att instinktivt när jag har hört det här i min ungdom Utan att veta vad det går gått ut på Så är jag liksom bara nej Så är det ju inte vilket det av allt att döma inte är. Ja. Men, men det var inte på grund av kunskap jag sa så. Utan det var, jag är väldigt glad att det inte var några kurder som gjorde det eller en kurd. Vad vi vet. Vad vi vet. Ja. Jag är väldigt glad att det inte har kommit fram. Men har du själv, har var dina föräldrar politiskt aktiva i PKK eller något annat? Nej, inte PKK men bara. Befekt, jag är ja. ja, politiskt aktiva Men man var inte, kunde inte vara det i partier När det var Nej. Saddam liksom. Nej, just det. Eh, det fanns ingen utrymme för det eh, De pluggade på universitet Och du vet såhär skulle tvingas ut i krig Iran-Irak-kriget var det då på 80-talet mm. Och så tvingar de det, Folk dog som fan ja. Och så skickade, då fick de slut människor Så då började de skicka ut studenter på somrarna När och om inte så skulle de sparkas ut från universiteten. Och det protesterade de mot. Och det blev ett jävla raballer. För att det var ingen som hade gjort det. De visste inte vad de skulle göra. För det fanns ingen... De, det har aldrig hänt att någon protesterade, liksom. de hade sitt demonstration. De bara satt sig ner och sa, vi vägrar flytta på oss. Och sen hade de fått massa... Det är det, i Bagdad. Det här är i, i Mosul, i urliska okay. delen av Irak. Okay. Och så har de kollat, skrivit, och skrivit upp deras säkerhetsvakter och så här, Vem som har gjort vad, när, mm. hur eh, Och så var de då helt enkelt tvungna att och sticka De stormade universitetet någon gång eh, När de satt och skulle skriva tenta Och då sa de att då måste ni skriva på Antingen så gillar ni Saddam mm. Och alltså är villiga att gå ut i krig för Irak Och, och försvara mm. landet Eller så gör ni inte det Och då, då, då fängslar vi och mördar er Either you're with us or against us Ja, exakt Och så, då hittade Pappa en lucka När de stod där och titta på Och smög förbi trappan och stack ut Och så drog de Hon kom aldrig tillbaka Men så de var politiskt Men det har inte varit PKK direkt Men jag vet att pappa har varit nere i var i Italien I Rom När var det? 19 kan det vara så här, eller någonting? Jag var ju ganska liten mm. och hungerstrejkade en vecka. Mm. Uh, och jag tycker att så här, Rom, jag har varit i Rom, det är ju rätt nice-stad. Om jag skulle åka dit, skulle jag inte åka dit och inte äta mat? Right? Nej, så precis. Så jag det, jag det är jag väldigt se god grejer. Pasta ja. man och gå Ja, precis. Och, och om det händer, du ska äta något och till Finland. <laughs> ja, och så, ja, precis. Ingen uppfattning. Nej, precis. Men, uh, uh, och det var ju för, som faktiskt att uh, Ödsjälan. Som är ledaren, var ledaren för PNK Av uh, The Lodzaland uh, Så so, liksom. men, men det har nog mer att göra med liksom, Kurdfrågan, man är kanske inte enig i, i metoder och så Men, men alla jobbar ju för ett Fritt uh, Kurdistan ja. Och Etchellan, kan man generalisera Och säga att han var en väldigt omtyckt Bland alla kurder var en, Han var nog ganska så omtyckt men det var ju många som inte gillade. Alltså, det finns ju uppdelningar i grupperingar ja. bl.a. hörde det också ganska. Och sen uppdelat. var det väl ganska hårt styrt alltså med tanke man ja, tränar äh, exempel att vara Precis heter. och det blir mer för att man, man tvingas tvingas och tvingas men, men det blir det livet när man, man du, får, du går inte föra en ordentlig kamp. Det finns ju inget mm. så här ja, men ni får också att ha äggkamp. kamp utan vi mördar och fängslar er. Eh, och så bara, vi vill inte det. Ja, men det gör vi. Och så tvingas de upp i bergen och får ha sina läger och allting där. Och tvingas i upp all sina liv för det här. Och om någonsin. För det hände att folk hoppade av och de fångas och dras ut. Och drogas och misshandlas. Och sen dras de ut på information som. Mm. Så vet de så. Okej, okay, här är de. Det här gör de där. Och så dödar de alla istället. Så att, eh, ofta har vi de gjort det för att de ser att de inte, När de inte gjorde det, då gick det ännu värre. Mm. Då var det flera av oss som dog. Så nu tyvärr måste du dö. Och det är något som de säger tydligen. När man går in i det så svär de och säger så du Men då ska du veta att det finns ingen väg ut. Liksom. Nu gifte okay. mm. du dig med, med The Cause. Uh -huh. mm. uh, och sen kan man tycka vad man vill om, om metoderna. Men det är nog inte bara så barbariskt att det är så här. Du är inte med oss. Alltså, uh -huh. mm. animal, alltså, uh -huh. Nej, det är inga angels angels nu vet jag de är säkert trevliga också. <laughs> ja. Men att det är någon gäng i Los Angeles och du hoppar av så då dödar vi det. Men de tror att det, det, det, kan, det kommer att skada dem. Så att ja. de gör det här i Sverige är nog bara någon, det är, något, det är sjukt mm. och utvecklingen ja. Men jag tänkte när jag spelade in på med Kalle Lind här. För så länge sedan så eh, nämnde vi lite om Det här med liksom, masshysterin så var, Efter Palmoleborg blev det liksom, Hamret att alla gick runt och misstänkte folk Vem som helst liksom, på stan mm. Folks medvetande var upphöjt till att mm. Nu ska vi fan hålla ögonen öppna Och sen att vissa grupper då, när det var kurderna till exempel Blev då väldigt misstänkliggjorda allihop Och samma har det ju varit om man kollar liksom Efter 11 september med muslimer liksom. Även om muslimer varit misstänkliggjorda Ganska länge mm. Mm. Men efter det men, men därefter upp, upp, uh, Men märkte du det? Ja, Tack. efter efter besök. vi var i... Du är kurdisk muslim? Mm. Ja, kulturell muslim. Ja. Äh, inte på något sätt troende och ingen i min familj heller. Det beror på hur man definierar det. Men det är det vi för, ingen statistik över troende i, någonstans i världen. Äh, ingen fyller i om man är troende eller inte, för det anses vara liksom, privat. Det är som att vi inte fyller i sexuell läggning direkt. Ja, men så då Det var ju 2000, september 2001 Och 20, juli 2002 skulle jag gå min syster och mina föräldrar åka till Kalifornien På semester Och då när vi var på flygplatsen i, Så först till Amsterdam och sen Amsterdam vidare Över Atlanten Och i Amsterdam så var det en kö för alla på planet så kom de och tittade i den kön ja. och så valde de ut slump slumpmässigt Ja de tittade ut och valde slumpmässigt min familj ja. och två andra arabiska män och vi fick en egen kö en liten vippkö. gratis eh, tack och den här vippkön tog längre tid mycket längre tid än för de andra 350 ja. så Där de andra 350 stod först och tänkte så här vi kan äh, två samma jävla Ja, exakt. Jävla ni, vi, vi har stått här hur länge som helst kan ni komma och gå för det bara A little did they know mm -hmm. att vår kö skulle ta längre tid. Och så stod de och förhörde oss väldigt liksom, så här, ingående frågor om allting. Och min syster var då tio och hon är ett liksom, språkgeni. Hon är hur duktig som helst på, på språk och på engelska. Så hon pratade flyttande engelska mm. och kunde svara själv. Men det var väldigt så här, hon hade fått foton av en kompis som året innan hade varit i USA. Så hon bara så här, vad kul att ta med och titta på. Och så här, det här mm. ska vi åka till och... Uh, och då Vad är det för foton, Vad har tagit om? Var, varför det, vad skulle du med de fotona till Och hon är så tio och, uh. och fattar inte och är liksom rädd och orolig Och varför är de här männen arga och Så, här. Uh. så att det var Och då blev, var, jag, blev ni separerade liksom, uh, uh. Och då blev jag Då var jag väldigt kränkt Jag tyckte det var väldigt jobbigt Och liksom, de hade ingen rätt så alltså, det var 2002 uh, de hade, du var då, uh... jag, jag fyller 15 det året uh. de här, Jag tycker de har ingen rätt att göra så liksom. ja. det, är, det är så himla tydlig rasism Det är den mest uppenbara rasismen ja. jag har utsatts för Men eh, sen har jag Efter det har jag varit i USA Fem gånger till ja. och, eh, och helt enkelt vant mig Jag blir extra utfrågad Till och med på Arlanda när jag åker liksom, ja. När jag åker med deras flygbolag så kommer det någon Och ställer lite extra frågor till mig och, eh, Jag blir alltid med sitt utvald Och hamnar i ett eget rum och så där. Men ja. Jag är, Sumpen jag är ju en, en bitch alltså ja. Ja, Och jag är, är sjukt random ja. Men så det är inget, jag, jag, Nu är jag, van, nu blir jag Nu blir jag inte upprörd för att jag förväntar mig det Men, men det var också som mest Då efteråt man visste, Nu visste man vilka som hade gjort det Men man visste inte så mycket om dem Och vilka som var vad och vilka som tillhörde Någonting liksom. Så då var alla som ser ut att inte vara var från vissa, typ Nordafrika mellan Mellanöstern mm. blev eh, liksom, diskriminerade. Men det har ju lugnat. Alltså, nu är det så här, visst får jag extra frågor, men de är trevliga. De själva känns som att de inte tror på det. Liksom. De mm. som sitter och ställer frågor De vet att eh, det ingår lite i deras arbetsuppgift att vara lite rasistiska. Och, ja, det och så är så där. konstigheter. Liksom, ja. Utan vi måste ju bara kolla det för landets säkerhet. Men liksom, det här är säkert en schysst snubbe Men då var de verkligen oroliga och trodde att. Varje de här, den här lilla tjejen på tio år Kanske kommer att mörda alla liksom. det, var, det var rädsla och rädsla gör, man, gör en person dum Man blir osmart av rädsla liksom. Så att, Men det har, jag, det har jag verkligen märkt av Och det är därför man också känner när det blir sån här Utöja grej, vilket är, mm. det är sjukt att man tänker så. Men det blir en slags lättnad att det inte var en muslim. Ja, jag håller självklart. om det själv. Liksom. Ja, att det kändes... För jag vet att mina friheter, mitt, mitt liv hade blivit ännu sämre. Alltså livet ja. är ju sämre att efter att någonting sånt hände såklart. Men det hade ännu värre. Jag hade påverkat mig på en gång och massa andra. Och rasismen hade ökat. Mm. Och främlingsfientligheten hade ökat. Och debatten hade blivit sämre. Det hade, jag hade kunnat bli... liksom Sen extra kollad på andra ställen Och jag skulle ja. inte kunna Men om jag är i Danmark eller Finland eller Norge och jobbar sen ja. liksom, Mitt liv skulle bli avsvärt sämre Det skulle utsättas för mycket mer rasism Det skulle bli mer rasistiskt i samhället, tyvärr ja. Och därför känner man någon slags du skulle stärka. aldrig känna dig bekväm med att till polis Nej, och, till exempel Åka ut till öar och, och liksom föreläsa har varit Då skulle folk tänka att ja, det är samma polis som den andra Det är inte en ja. riddare och sånt där skit Nu är det jobbigt för riddarna, men. Det är svårt för lajvare kanske ja. Eller han hade ju inte de outfitterna på sig Tempelriddare, igår, liksom. nej men precis Tempelriddare har det svårt i, i passkontroller så. Ja <laughs> Men, men märkte du av liksom, den här de, Efter efter september massistrin liksom, i Sverige också? Eller var det mest på resor? Och... Precis, men mest så men, men även i Sverige så märker man Att man, man är mer misstänksam Helt enkelt, man lyfts upp på en ny skurknivå liksom. Och i alla filmerna så är det muslimerna Nu som är skurkarna, ja, inte ryssarna Det är liksom Det blir en ny de andra Det är en ja. ny fiende uh, <coughs> Så att, nej, men det, det märks, det blir väldigt påtagligt Man får en bild av fienden, den som är misstänkt mm. Misstänksam och jag ser ut som den. Väldigt, väldigt många är till exempel fortfarande nu provocerade av mitt skägg. Och ja, det kan ju vara att det bara är fult och det är helt okej. Okay. <laughs> uh, men men jag, det finns. Folk var väldigt... som provocerade av mitt skägg? jag hade ett vildvuxet Junabamerskägg som jag hade. Nej, och det är väldigt många som är liksom etniskt svenska mm. som har. Skägg där folk kanske bara säger skägg, kult, coolt, inte kult. Coolt. Folk... Hipster, det är det folk tänker då. Ja, precis, på andra, precis. Men ja. för mig handlar det, jag får liksom, folk stör sig mycket. På att jag har skägg. Jag får ja. liksom, jag vet inte, 20 kommentarer om dagen på Twitter om att så raka dig, det ser för jävligt ut och <laughs> folk är upprörda. Och det, kan man, det kan man ju, ja, exakt, Och det kan man ju göra en, ändå såklart. Det är inga problem och, och, men jag tycker också att det är intressant att, att folk blir så provocerade av att, av att jag har skägg, men jag, det här är ju bilden av liksom eh, dålig människa, ond människa idag. Eh, det finns olika, oh, det finns många bilder, men, men det här är den som vi starkast kablar ut i media hela tiden och då det är det oundvikligt att man får in den i hjärnan själv Det är inget mm. att, jag flög eh, för några veckor sedan från Malmö upp till Stockholm eh, och då på flyget så var han flygkaptenen kommer ut och börjar prata och, och bryter och bara hej det är jag som är en flygkapten Wahid mm. Al-Abiri eller något sånt där hette han och jag känner direkt bara dude Seriöst. Kalla det alltså, Johan jag, jag trodde inte att om han bröt Det har det sig från vart alltså, varifrån, Ungefär vilka delar av världen han var ifrån mm. Och jag, jag tror inte på något sätt Att han kommer att göra det Men jag mm. tänker på att om någon har infiltrerat och ska störta ett plan. Ja. Det är troligare att det är du än att det är hej, hej, Kalle Karlsson här. Ja. Men Fast det borde vara tvärtom, för han är ju så ganska mycket mer av mina kollegor. Som som sagt, kollat som det, sagt, här det är och ingen sagt det är liksom. logik. Men när folk och media har berättat intensivt i tio års tid att det är de här som är onda, det är de här som är the bad guys, det är alltid, alltid de här. Till och med när en liksom etnisk norsk person gör det och är kristen och mot dem. Så är han, Då är han ingen terrorist utan då är han en mörd, bara en mördare. Ja. Men terrorister är de. Ja. Fast han upplever, uppfyller alla kriterier till att vara terrorist men han kallas ändå inte för det. Så jag liksom så att man själv, det är det som blir inmatad. Det är inte konstigt att man har den sidan. Att så här, man vill inte att jag ska se ut så här. Men du, har tänkt, du tänker så här: När vi, när vi ska resa utomlands, så tänker du så här: Det här jävla skägget. Exakt, men jag är inställd på hur det kommer vara. Men sen är det inget. Jag, kan försöka, jag försöker ansa det alltså mm. då jag, Nu är jag bara bekväm ja. Jag vill ju att det ska vara mer vård än vad det är nu ja. Men jag bara lat. Och Men skulle jag åka utomlands imorgon då skulle jag ut, trimma det. Jag ska inte raka bort det för jag vill ha skägg. Det mm. ser, ser jätteful ut. Men hör, det är det, är där, det är mm. inte så här i ren protest. Att så här, du testar av skägg, du trivs syftsat i det, sen börjar folk eh, beklaga sig. Och då tänker du, nu jävlar ska jag inte ah. låta dem vinna. Ja, och nej, nej, det är, inte, det är inte det. Men jag får absolut bli lite. Tycker jag tycker att det är kul och, och kanske framförallt intressant att det provocerar människor. Ja. Och eftersom jag tycker det är så larvig anledning att bli provocerad så vill jag ha kvar det. Ja. Eh, att, att det stör, hur kan det störa dig så himla mycket att jag bara har skägg? Ja. Liksom, det är ingenting jag gör mot dig på något sätt. Jag bara har skägg. Inte, jag har inte skägg på dig. jag har inte skägg <laughs> mot dig i dig. Utan jag bara har skägg i mitt ansvar. Det finns det en sajt där. Eller det vet jag inte. Men, nej, äh, nej, men det är det säkert Skägg <laughs> beard dig <beard day>. <laughs> fucker Men ähm, ja, det är ett fint skägg tycker jag Tack så mycket Men, det är också så här, men det, du har det för att det du har babyface annars Jag har uh, ugly babyface ja. <laughs> Det är det värsta babyface. Det är ett uh, Kalle Lind skämt Han är ju en man med ett skägg ja. Att det positiva är inte uh, Mer skägg utan det positiva är mindre ansikt mm, Ja, vi säger så och sen så säger jag. lite, jag är också sjäg. Jag är ja, också på. Det. Du, du gör det och det, det är bra och sen så har jag också jag har ju. Jag vill ju vara seriös och uppfattas som Seriös och prata om allvarliga saker mm. Även fast jag jobbar jobb och då, Dels är mitt jobb att jag jobbar som komiker Och, och liksom att det är tramsigt i sig Och sen min ålder, jag har alltid fått den stämpan Att jag är den unga liksom. Och som liksom, ser, lite, ser väldigt, väldigt harmlös ut vet Jag har dålig hållning Väger 12 kilo, är 1,70 Det finns ingen liksom man blir Ingen pondus i så lite alfa När det kan bli över mig Men det, det kan ju hjälpa också ju... visserligen Jo det kan hjälpa, om jag ska, men det beror på vad jag ska stå och prata om Nej. Ska stå och prata om att jag har våldtagit någon Då kan det hjälpa för då är ingen som tror mig Men om jag vill stå och vara liksom, uppfattas allvarlig Och inte bara så här, Ja, det är en lille död Och lite äldre liksom, Inte bara så här, det är en pojke Utan mer man, mm. en pojke eh, men, men det har ju varit mycket, mycket mindre Och du har haft skägg i hur länge som helst Men nu är det bara att det blir lite mer ibland mm. för att jag, Mest för att jag är bekväm Och sen blir folk arga Och då blir jag bekvämare <laughs> Det är väl bekvämt också Ja, det är jag men eh, vi kanske ska Inom vi avslutar här återgå lite till eh, palmemordet. Men du, som sagt, du föddes efter Palme levde. Och eh, liksom mordet har ju med varit under din medvetna ålder. Inte varit så jävla aktuellt någonsin. Liksom. Ja. Det har varit någonting, artikel då då med något tips från ja, någon, där eh, bakom. Liksom. Ja, och, och sen lyfte ner det. Pettersson var det för att han levde ju när jag. Ja. Med, alltså, det var mycket Krister Pettersson i högstadiet kom jag ihåg. Att han var onding. Eh, jag visste inte vad det var vad var mm. Kristen liksom han var fast och man visste inte var. han var oskyldig hela tiden fast han var skyldig man... men eh, man har inte frågat eh, Lisbeth det finns folk som eh, för fram Lisbeth Seriöst. jagst som eh, är det sant Jag antar att det kommer att tas upp som spår i något framtida avsnitt men är eh, ja det finns ju, det finns ju jättemånga mm. det finns också det här att, att det skulle vara i av Palme själv mm. För att han, det är också så här väldigt konspiration och en tids andra konspiration, att han eh, hade AIDS och ja. ville inte att detta skulle avslöjas. Och istället så I sen satt eh, familjen eh, det här mordet. <laughs> men eh, roligt, ganska hävlig, intressant. Det skulle inte komma fram att han hade AIDS efter obduktion. Man tycker väl det, men eh, då är du kanske så här. Ja, att de också på det. det, det. Där, ja, alltså. ja, såklart alla är med på det. Men eh, Ah, ja. Men det är också det tidsanda historiet AIDS, heter, ah, ja, men att, att var ju det då Att vara paranoid kring Ja ah, visst, eh, vilket vi har sett i Jonas Gardelsberg-serien. ja eh, Är det så det är man, eh, Är det genren? Bögserie. Det är vad han vill att man ska kalla det eh, Gött Om du snabbt svarar, vem tror du mördade Palme? Ja, men jag tror Jag vet liksom så himla lite om någonting Men jag vill ju ha en så här Ja ah, det är det nog den som lyssnar ska tänka det Ja, ja det sa han och klokt Nej men jag tror att någon som tog fel Någon som tog fel? Ja Det finns också teorier ja, Vi får kanske få återkomma det att Kristo skulle skjuta Jag tror det, jag tror det är Kristo Som uh, skulle plocka var, någon annan Jag tror att det var turkarna för, för, för att sätta dit kurvan Ja, de är fortfarande i deras största kamp och fråga Att få liksom en sån, att, att Terrorstämpla olika kurdiska organisationer Christ. Och få bort eh, bokstaven W Då hatar de de hatar det, är deras, det är deras värsta bokstav De hatar internet Ja, min värsta bokstav är nog ä Ingen motivering på det Jag känns så hård Fuck, äh. Så avslutar vi det avsnittet Tack så mycket, Soren Ismail Tack